Bona tarda a tothom, benvinguts abans de tot eh, és un plaer poder fer aquesta roda de premsa de presentació de l'acustiqueta i directament també de l'acústica i és un plaer també com presentar-vos en aquesta casa la flauta màgica en aquest pati de l'escola que ha sentit tanta música eh, poder presentar eh, els nens de la taula eh, de dreta a esquerra vista d'aquest ordre en Xavier Pascual, Uh, director del Promo Arts Músic i també del Festival Acústica el senyor José Maria Godoy més coneguts de la casa <ríe> <ríe> mai més ben dit uh, regidor de Cultura del l'Ajuntament de Figueres el senyor Pere Giró també ve conegut a la casa pare d'un alumne conseller de joventut del Consell Comarcal de l'Empordà i en Joan Jugos Mugis entre altres moltes coses, d'artista, jo diria global <ríe> benvinguts a tots i us dono la paraula perquè ens fem. Després els nens tenen molta cosa a dir, molta música a fer i esperem cosa us agradi. Per tot, doncs, us deixo com el senyor Xavier Pasqual. Gràcies per acollir-nos i gràcies a tots per estar aquí. La veritat és que Bé, és un orgull poder presentar el Festival Acustiqueta amb una sí, en una casa de música, si se sent, En una casa de música envoltat de futurs... Eh... Músics, els pares que, que esteu doncs, recolzant aquests futurs músics músics de la casa i els companys de taula i, i bé, eh, té sentit fer la roda de premsa de Custiqueta una escola de música perquè d'alguna manera aquest any més que mai des del festival hem intentat eh, que diverses escoles de música de la ciutat escoles de dansa, escoles eh, que ensenyen doncs, aquests valors els nens a, col·laborin al festival i que vaja, si des del festival Acustiqueta podem aconseguir que a part de fer passar una bona estona a les famílies, doncs aconseguim despertar aquest vaja, aquest àngel, no? aquestes ganes d'aprendre a tocar música doncs, bueno crec que estarem aconseguint algo més que no només fer passar una bona estona i omplir la ciutat de públic que també va bé, eh, però vaja no? o sigui, podem facilitar que hi hagi nous músics doncs, eh, per la nostra banda que no quedi bé jo haig de presentar una mica tota la programació eh, estem en una tercera edició del Festival Acustiqueta i sorprenentment per nosaltres perquè quan vam decidir fer l'acustiqueta no ens esperàvem aquest èxit el primer any vam tenir una convocatòria de 15.000 espectadors l'any passat eh, va tornar a haver-hi més públic que se va acostar la Custiqueta hi va haver 25.000 espectadors i vaja, això ha fet doncs, que Custiqueta ara s'hagi esdevingut amb el festival familiar musical eh, que convoca més públic de Catalunya eh, i això doncs és gràcies lògicament a la, a la ciutadania de Figueres i gràcies doncs a que és una proposta que s'ha acollit molt i molt bé ehm això doncs, ha provocat també que aquest any hagin volgut doncs, ampliar un dia més d'acostiquetes. És a dir, normalment fèiem divendres i dissabte i el diumenge fèiem una pinzelladeta i aquest any doncs, és divendres, dissabte i diumenge, o sigui com un dia més per gaudir del festival. Yes. Uh, aquest fet doncs, que passi tanta gent per l'acostiqueta també ha provocat que les empreses de música que es dediquen doncs, a crear aquests espectacles familiars, els propis músics que fan espectacles doncs hagin decidit que l'acostiqueta sigui el lloc on venia a estrenar un nou espectacle, no? I per exemple, eh, els, no sé si us sona Beatles for Kids, que van venir l'any passat, que és una manera d'acostar els Beatles a les famílies, als nens, doncs la mateixa empresa, a través d'un grup que es diu Moonwalkers, que són uns clons eh, de Michael Jackson, doncs han fet un espectacle que es diu We Are The Wall i és un tribut Michael Jackson per nens que es podrà veure per primera vegada a l'acostiqueta um, després uh, anem a veure el del Rigi per Xix ho explicarà en Pere o sigui, uh, farem un altre cop per tercera vegada aquesta festa final de Casals a l'Ambordà i hi haurà doncs, l'actuació de Rigi per Xix que també va venir el primer any a l'acostiqueta quan començaven i ara és una de les propostes que, que més actuacions fa durant l'any és aquesta proposta d'acostar la música jamaicana, la música reggae, també doncs, en els nens. No? Um, una estrena, que és una producció pròpia, l'any passat vam coproduir un espectacle de Rolf amb Flor que és Pinkertons amb l'Albert Flau, eh, era una comproducció amb els Sonar Kids que va acabar fent una desena d'actuacions és dir que estem molt contents que algú que hem creat des d'aquí doncs hagi tingut aquest recorregut i enguany i fent un or també doncs en aquesta tradició roquera no? i aquesta entramuntanada que tenim aquí presentarem un espectacle que es diu Heavy per Chicx o sigui no us espanteu i és totalment a, una cosa entrenyable, divertida per acostar la música rock als més petits i per això hi ha en Joan Juvosc que és el director artístic d'aquesta proposta i que ara després us explicarà doncs, com serà tot aquest espectacle l'any passat també vam programar un espectacle de rumba que va funcionar molt bé i en doncs, eh, això tenim el grup Nou Son que és un grup de mestissatge, ara molt conegut entre els adolescents, que ha creat un espectacle per nens que es diu eh, Rumba pels més menuts i, i la formació artística és d'en i la Canalla, que també estarà aquí i després pel diumenge hem volgut fer, doncs, ja que fem un nou dia d'acostiqueta hem dit, va, doncs hem traca final doncs que sigui almenys de les nostres possibilitats el més apoteòsic possible i hem volgut unir dos de les propostes que millor resultat almenys a nosaltres ens han donat quan els hem programat un és eh, Macedònia que és el grup infantil actualment doncs poder que gaudeix de més popularitat entre els més menuts i eh, aquí doncs hem volgut comptar amb la col·laboració de, de corals corals eh, infantils de la ciutat de Figueres i doncs, una coral doncs, és d'aquí de la casa de la flauta màgica i una altra coral és del col·legi Sant Pau i serà una actuació bastant especial perquè clar aquesta col·laboració amb les corals només es podrà veure aquí a l'acostiqueta i per acabar doncs, eh, vaja o sigui, eh, els diversiones no? que algú pot dir un altre cop bueno, quan van tocar la primera vegada que era la primera vegada que feien aquest espectacle van rebre mails que ens van dir és es que els heu de fer un contracte vitalíssim aquesta gent no? dir, cada any han de venir aquí no? i vam dir, home, amb el resultat i la gent que porta i el bon rotllo doncs pues va, vinga, aquí teniu un contracte allà de per vida no? eh, estan preparant alguna especial que encara no han aconseguit tancar i que intentarem anunciar més endavant, però bueno que serà una actuació que també tindrà algun, alguna cosa més, no? I llavors doncs tornarem a fer aquest espai jocs, que aquest espai jocs és aquest espai doncs que hem volgut dedicar a les escoles de música i a les escoles de la ciutat de Figueres, cada hora, o si sigui, cada dia, divendres i dimecres de 3 a 9 estarà obert aquest espai en diferents estancs perquè els nens doncs, puguin fer tallers però a l'escenari doncs, aniran passant coses cada hora, doncs des d'una exhibició doncs, de més corals o d'instruments de, de vent, eh, de ball, de funky, vaja, una mica d'interacció, doncs, doncs, perquè vaja, la gent que vingui en família no només pugui veure concerts, sinó que també pugui eh, divertir-se una mica. Um... Bé, bueno, jo em sembla que el que us havia de dir ja us ho he dit, <ríe> i passo la paraula a en Joan Jugós per parlar més concretament d'aquesta producció pròpia del festival que és el Xavi per Xics Gràcies Gràcies Xavi okay. Okay, per convidar-me a presentar aquest espectacle que bé, en Xavi ja ha fet 5 cèntims i um, és, un, és una idea que sorgeix d'una doncs, conversa d'aquelles informal que a vegades tenim i d aquella pluja d'idees i ens va semblar que de totes les barbaritats que diguem normalment doncs aquella podíem salvar-la. Eh, parteix una mica de... Molts coneixereu ja el projecte de Rigi per xics i altres formats d'espectacles infantils. Jo sempre he trobat a faltar el... el a l'espai que li pertocaria el rock i més, en, més concret el, el, el rock dur perquè a priori pot semblar una música potent i estrident no apta per per, per per nens però vaja aquest any a la costigueta si més no farem la prova si realment això és així o no uh, jo no sé si ens hem d'espantar o no, jo crec que no jo crec que serà, serà un espectacle divertit i jo crec que connectarà perfectament amb, amb, amb, amb les ganes de, de canya i gresca que, que tenen moltes vegades els nens i amb aquesta certa aquesta energia especial que té el rock dur, que no té cap altra música al meu entendre. Llavors, fa un temps escoltava en Jordi Tognetti, que el coneixereu tots, en un concert abans de fer una, una, una, un tema que anomenava rock and roll, que el presentava de la següent manera, els idee els pares ara i els nens ara, nens farem una cançó pròpia del segle XX, pròpia del segle XX. Doncs bé nosaltres farem això un repertori segurament del segle XX actualitzat, i també evidentment intentarem que sigui un repertori que agradi també als pares molts d'ells ja no tindrem gaire o no tindran gaire cabell però en un passat segurament hauran sigut heavies i, i, i l'objectiu és fer vibrar de la mateixa manera els nens que, que, que, que els pares uh, el repertori anirà en la línia de temes del hard rock clàssics Eh, juntament amb algun tema de, del cançoner popular català adaptat al, al, al rock du els músics que formaran part d'aquesta banda seran músics autèntics de rock and roll perquè no podíem entendre-ho d'una altra manera no es tracta de paro, parodiar el heavy o el rock sinó es tracta de defensar dignificar-lo i presentar-lo al públic infantil amb l'esperança amb l'esperança de que puguem fer eh, despertar aquell coquet roquer doncs, els, els, els nous músics del futur. No? que crec que és important que, que, que hi hagin músics que continueïn fent rock and roll i que recuperin aquest, aquesta actitud contestatària i insommisa pròpia de la música, tal i com jo, com violent és sempre. Gràcies.. Jo no m perquè teniu ganes i tinc ganes també d'escoltar els nois d'aquí a la flauta. Aquí el Consell Comarcal és molt senzill també, com vaig començar el Consell Comarcal també teníem la inquietud, aquí a l'Alt empordà tenim quasi una quarantena de casals per tota la comarca i teníem la inquietud de dir Ostres, com els podem reunir tots, com els podem interconnectar entre tots, que es coneguin, que els monitors també es coneguin, que el, el que van fent i també amb unes xerrades... Amb en Xavi Pasqual vam veure que la Custiqueta eh, era un lloc ideal per portar tots els casals eh, d'estiu i fer la festa final de casals aquí a la Custiqueta. Eh, per això tenim 3 anys de Custiqueta, 3 anys de festa dels, dels casals que es farà el divendres a les 11. Llavors, què fem nosaltres el Consell Comarcal coordinem tots els casals amb els autocars, els aportem aquí a la, a la festa i fem una festa que no solament és el concert, que hi ha diferents activitats, unes activitats que es, es fan, que segurament els nois i vosaltres i els pares ja us, us informaran, fem la, la cançó de l'estiu, fem un concurs on hi ha un jurat, i eh? som tots, i fan un vídeo a tots els casals, on concursen per un, per, una festa, per una cançó de l'estiu. També el que fem és el concert, però també fem una cerca cercavila, eh? serà l'activitat que farem, perquè creiem que també val la pena això que us deia, que tots els casals de tota l'Ampordà puguin venir aquí a, a la festa i que puguin venir aquí a Figueres també com a, com a capital de comarca i ja està, era més aviat això desitgem que sigui un èxit l'any passat va haver-hi quasi un miler de, de nanos que van venir de, tot els, de tots els casals 20 casals que van venir, vam organitzar una vintena quasi pràcticament d'autocars i va ser una festa que va valgar la pena i passo amb en Josep Maria Molt bé. bé, per acabar aquest torn d'intervencions ja vam d'escoltar els músics eh, ve a explicar això des de l'Ajuntament de Figueres que col·leguem estretament amb Podomo Músic i amb en Xavi eh, doncs va, ens congratulem, ens felicitem de que un tercer any hi puc haver-hi a l'acostiqueta, que la l'acostiqueta sigui com, com s'ha programat, amb l'idea aquesta de tenir un dia més, un dia molt potent, un diumenge eh, molt potent amb aquesta actuació. Ens felicitem de que, a més a més, eh, hi hagi aquesta interacció, aquesta sinèrgia amb les escoles de música de la ciutat, s'ha ofert a totes les escoles de música de la ciutat de participar-hi, eh, i... Uh, engegant una mica el mateix, el mateix procés que es va fer l'any passat amb la, banda, amb la banda municipal que de fet va ser uh, d'on va sortir de, de poder crear una banda municipal doncs que hi hagi la interacció amb les escoles de música sabent d'entrada que evidentment és una molt mala època per les escoles de música perquè encara no està en funcionament, no ha començat el curs per això calia avançar tot el procés de preparació abans de que acabés el curs i d'aquesta manera deixar-ho tot a punt per l'últim cap de setmana del mes d'agost, primers de setembre. Per tant, esperem que això eh, es pugui anar ampliant cada vegada més, que hi hagi més gent qui pugui participar, perquè realment per la ciutat és molt potent tenir l'acústica i l'acustiqueta sabíem quan es va en vam parlar doncs, fa dos anys, quan es va començar a fer l'acustiqueta doncs, que era una aposta per augmentar de públic en general a Figueres és una oferta familiar molt important però també és important el fet aquest que es doni oportunitat als joves músics com ja ho fa dins de l'acústica que justament aquesta setmana ha sortit també l'oferta de grups que vulguin participar en els testets Eh, doncs que, que es doni aquesta oportunitat d'aquesta interacció ciutadana de la comarca, de la ciutat amb els joves músics perquè realment és un festival eh, molt potent dels més potents de Catalunya i eh, evidentment pujar a l'escenari de la l'acostiqueta eh, treballar amb músics professionals que lleuran sobre l'escenari doncs, per aquests nois i nois segur que és un, un valor afegit i un, una, una oportunitat d'or que crec que no es pot desaprofitar. Per tant, gràcies, Xavier, i esperem que realment, això, que tinguem bon temps, funcioni bé i que, i que sigui tot plegat un èxit.